Capitolul 9. Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiind în conștiința mea în Duhul Sfânt, că mare îmi este întristarea și necurmată durerea inimii, că ce aș fi dorit să fiu eu însumi anatema în de la Hristos pentru frații mei, cei de uneam cu mine după trup, care sunt izraeliți, ale cărora sunt în fierea și slava și legămintele și legea și închinarea și făgăduințele, ai cărora sunt părinții, și din care, după trup este Hristos, Cel ce este peste toate, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin? Dar nu așa că ar fi căzut cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei din Israel sunt și israeliți, nici pentru că sunt urmași lui Avram, sunt toți ci într-un Isaac, a zis, se vor chema ție urmași, adică nu copiii trupului sunt copii ai lui Dumnezeu, și fiii făgăduinței se socotesc urmași, că al făgăduinței este cuvântul acesta, la anul pe vremea aceasta voi veni și Sara va avea un fiu, dar nu numai ea, ci și Rebeca, având copii gemeni dintr-unul -un, dintr Isaac, părintele nostru, și fiind ei încă născut și nefăcând ei ceva bun sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu din fapte, ci de la Cel care cheamă, I s-a zis ei că cel mai mare va sluji celui mai mic, precum este scris: Pe Iacov l-am iubit, iar pe Isav l-am urât. Ce vom zice, dar nu cumva la Dumnezeu este nedreptate, nici de cum. Că își grăiește către Moise: Voi mirui pe cine vreau să-l miruiesc și mă voi îndura de cine vreau să mă îndur. Deci, dar nu este nici de la cel care voiește nici de la cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care miluiește. Că Scriptura zice lui Faraon, Pentru aceasta chiar te-am ridicat, ca să arăt în tine puterea mea și ca numele meu să se vestească în tot pământul. Deci, dar Dumnezeu pe cine voiește, îl miluiește, iar pe cine voiește, îl împietrește. Îmi vezi, zice, deci, de ce mai dojenește? Căci voinței lui cine a stat împotrivă, dar, omule, tu cine ești care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice celui ce a făcut-o, de ce mai făcut așa? Sau nu are o laru putere peste lutului lui ca din aceeași frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de neciste? Și ce este dacă Dumnezeu, voin să-și arate mânia și să facă cunoscută puterea sa, a suferit cu multă răbdare vasele mâniei sale, gătite spre pieire? și ca să facă cunoscută bogăția slavei sale în vasele milei, pe care mai dinainte le-a gătit spre slavă, adică pe noi pe care ne-a și chemat, nu numai dintre iudei, ci și dintre păgâni, precum zice El și la Osea, chema voi poporul meu pe cel ce nu este poporul meu și iubită pe cea care nu este iubită și va fi în locul unde le s-a zis lor, nu voi sunteți poporul meu, acolo se vor chema Fia lui Dumnezeu cerui viv, iar Isaia strigă pentru Israel, dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, se va mântui, pentru că, împlinind și scurtând, Domnul va îndeplini pe pământ cuvântul său, și precum a prorocit Isaia, dacă Domnul s-a văut, nu ne-ar fi lăsat în nouă urma și am fi ajuns ca să și două a fi cu Gomorra. Ce vom zice, deci? Că neamurile care nu căutau dreptatea au dobândit dreptatea, însă dreptatea din credință, iar Israel, urmărind legea dreptății, n-a ajuns la legea dreptății. Pentru ce? Pentru că nu o căutau din credință, ci ca din faptele legii s-au potignit de piatra potignirii, precum este scris, iată punu-ți în piatră de potignire și piatră de sminteală și tot cel ce crede în el nu se va rușina